Här är en bonus sändning av RLM utöver de ordinarie programmen och extra sändningarna. Konrad? Ja? Nu tänkte jag att vi skulle göra reklam för lördagens program utan att avslöja något om det. Ja. Ja, och det blir ju lite annorlunda, men... Ja. <laughs> vi säger så här då om allt går som planerat så ska vi ta upp ett ämne som rör oss alla eh det rör vissa mer än andra Och en av gästerna som i så fall då medverkar i det här programmet känner ni till ganska väl vid det här laget eh men den andra känner ni inte igen från eh våran sida men ni känner med all säkerhet till den här personen. Och vi kan säga så mycket som att det är en väldigt högaktuell person i Sverige. Och aktuellt är det en ordet ja precis och... en person som skapar känslor får man väl säga. Mm och och med det så förhoppningsvis känner ni er väldigt nyfikna och kommer att sitta som klistrade vid datorn på lördag klockan 12 hoppas vi. Låtsas man lite orolig att jag ska säga för mycket tror jag. Men nej, ja, nu ska, ska vi, inte. Säga. Nej, nu ska vi inte säga nå mer här nu för det här det här det här blir speciellt. Mm. Eh, men nu Konrad, nu tänkte jag att vi skulle ta en titt på Sverigedemokraternas sjukaste motioner som då dagens arena kallar dem i alla fall. Och hur vida de är sjuka eller sjukt bra tänkte jag att vi skulle ta reda på nu. Först ut då är ju Kent Ekerot och mm. citatet lyder så här han vill att regeringen återkommer med ett förslag om att bygga en ny form av kriminalvårdsanstalt för utländska medborgare som ska utvisas, avvisas eller vänta på beslut om sådan åtgärd. Anstalten för utländska medborgare ska vara spartansk med endast tillgång till mat och husrum och ligga innan eller i närheten av gränspassager för att underlätta och effektivisera hanteringen av av- och utvisade skriver Ekerot i motionen slutcitat. Eh och den här skulle jag faktiskt om jag får så skulle jag vilja börja med den och implementera. Ja, eh jag tycker att det låter som ett jättebra förslag. Eh mm, och, och jo jag tänkte förklara det. Eh jag har pratat med en inom polisen eh som berättar för mig om eh, vilken omöjlig uppgift de har när det gäller att faktiskt utvisa människor. Mm. Jag fick det beskrivet av mig som att personen då kan ha jobbat med det här ärendet eh i månader och och när dagen väl kommer när den här invandrande ska utvisas då dyker han eller hon inte upp. Mm. Och och då skickar de ju inte ut någon heller för att för att leta upp den här personen och månader av arbete kan vara helt bortkastat så det är mm. liksom så att Personen som ska utvisas förväntas då bara och komma frivilligt. Jo oh, jag vet så, ja. Så de får ju välja, ja så de får ju välja själva och det försvårar ju såklart extremt mycket eh för de här. Det man funderar eh, lite hur de lyckas utvisa någon faktiskt, men de kan, det kan skilja lite. Alltså e efter det där samtalet så undrar jag det på riktigt alltså. Jag menar ni som lyssnar vet att jag jag, jag menar jag är ju inte ny för det här, men efter det där samtalet så blev jag nog ännu mer chockad. Och det var den frågan jag hade i huvudet. Hur många lyckas de verkligen utvisa egentligen? För det är inte bara det här som försvårar. Personen beskrev ju också att eh ja men helt enkelt om om en person ska utvisas till ett land och eh då liksom kontaktar man ju såklart det landet och de då det landet frågar ju den här personen vill du återvända? Nej säger personen. Ja, men då är det ofta då att då säger de också nej för personen vill inte komma tillbaka. Nej precis. Och sen fick jag även beskrivet det här problemet med flyg Att de ställer till med väldiga problem då de som ska bli utvisade och så blir de avskickade och så måste de chartra plan istället och så vidare. Mm. Eh, och det leder ju såklart till stora kostnader. Och gällande, jag måste ta upp det också sist men inte minst i när jag släpper över allt det här till dig. Eh, anläggningen då att den ska vara av ett, vad ska vi säga, enklare slag. Mm. Det tycker jag ju såklart också eftersom vi har ju eh redan så stora utgifter som rör invandringen så det är ju absolut man, någonting man kan spara in på man mm. behöver inte härgårdar som sagt. Eh och jag tänkte fråga dig då om du tycker att det här förslaget är bra eller anus men jag tycker inte vi ska vara lika dåliga som Fredrik och Filip så jag mm. säger är det bra eller dåligt tycker du? Ehm um, jag först bara kommentera lite vi, vi har ju pratat tidigare om det här med utvisningar och sånt och nya lyssnare som kanske inte har hört det vi har, har en en intervju med Migga X alltså en person som jobbar på migrationsverket och den personen hade väldigt mycket intressant att säga så det det kan vara värt att kolla på Youtube mm Eh men jag håller ju absolut med dig här och trodde faktiskt att du skulle säga att nej det ska vara det ska vara spartanskt och de ska ha det dåligt fångarna som de ska straff och det nödvändigtvis trodde jag. Fångar vi var väl inte men fast egentligen Jo men det, för, det, det, jo, jo egentligen så är det ju det att ja, att de alltså jo men det är ju egentligen den enda lösningen för annars har vi ju det här problemet med de här så, att det är så kallade papperslösa som springer runt överallt liksom. Mm. Ja men för för att de kan Mm. Men men jag menar det, det det kan ju inte finnas den möjligheten och att... Ja men det, det står ju också lite tidigare i motionen att att han ser att lyxen i svenska fängelserna slykts uppmuntrar till att utländska kriminella återkommer till Sverige på brottsturnéer. Mm om man kommer från kanske östblocket till exempel där det nog inte är så kul att sitta i fängelse och om man är kriminell och har suttit där i de här riktigt hårda fängelserna mm, typ då batikare, ja. och då tycker jag om ett svensk fängelse. Ja, då är det nog inte så jättefarligt direkt men det blir ju som staten blir någon slags förälder här som nej jag har inte har i på dig jag blir civiliserad liksom kommer mm. inte med några alltså, det blir ingen auktoritet överhuvudtaget. Nej, det är ju inte eh folkvakt och så ja, folk där på någon fråga. Eh ja. jag tycker det är ett bra förslag. Så ja. No. Ja. Ah ja, nej men eh, jag tänkte det också som du drog upp där med Mig X och så. Det var ju ja, det var ganska länge sen vi gjorde det programmet nu, men eh, det verkar ju strömma till nya lyssnare hela tiden så att eh, Mm, men det är absolut. Det är bra farligt, att vi tar nej. upp eh, de här grejerna, men Eh vi går till nästa citat då. Josef Fransson från Socialdemokraterna ville ha högre polisbemanning på landsbygden eftersom citat utländska ligor åker runt på stöldturnéer och ibland till och med rånar och misshandlar människor i deras hem. I ett uppmärksammat fall för några år sen eh så blev ett äldre par brutalt illslagna slutcitat. Förstina tankar. Ja här undrar man verkligen hon som har skrivit hon eller han jag vet inte Josip Brekovich. Jaha ju det där menar du. Ja eh hur kan en person se något sjukt i det här? O och eh den här personen har också skrivit att många många av motionerna har ett främlingsfientligt perspektiv i både motiveringen och förslaget eller bygger på fördomsfulla antaganden. Jag menar att vi har utländska ligor som åker runt på stulturner, det det är väl ingen som säger emot. Nej, och det har ju eller? varit väldigt länge också. Det kommer ju ja. ihåg ända sen jag var liten att det var så. Men samtidigt så tänker jag ju att alltså jag vet ju inte vad Josef menar med högre. Jag tänker ju så att som jag märker på mindre orter så kan det ju vara så att polisstationer stänger klockan 5 typ ja övers. Ja, och det kan jag ju tycka är inte speciellt bra. Mm. Och, och och att man liksom ska ha så klart öppet dygnet runt och då måste man ju såklart anställa i alla fall en polis till. Jag menar om det är en jätteliten en ett jättelitet ställe då kan det ju kanske räcka med att ha en polis eh som tar nattskiftet mm. eh eller kanske max 2 men men att man stänger polisstationen och att det då är ju jättelångt till en polisstation som faktiskt är öppet dygnet det är ju det är ju såklart under all kritik men som sagt jag vet inte om de vill ju såklart kanske måla fram det här som att eh å vilken idiot som vill ha jättehög polisbemanning på landsbygden ja, för stuldläger som kanske sker nån gång jättesällan kanske. Ja, men visst men då kanske räcker det med att ha eh en eller två poliser och även då på natten liksom. För jag menar ja, för det händer ju så sägara tror jag. Det är ja, ju det är nog väldigt sällan. Ja, man preventiv. finns där. Ja, jag menar det är ju en helt annan sak från att eh att om de om de vet om att ja men om polisen ska komma hit det tar det en timme för dem att komma hit. Mm. Så de hinner ju länsa flera hus på den tiden. Usch, nu tänker jag på, har du hört det SOS-samtalet som blev inspelat där en man ringer och och det är någon som han är var uppe upp. på vinden. Ja, och hans, hans fru mamma, eller hans mamma, mamma är där. Ja. Usch, ja det var ju. Han är ju så vidrigt och, och polisen minns ju han, han börjar så här ifrågasätta honom, "Mä vad försvor din mamma där inte?" Alltså det är så sjukt. Det är inte på han är. Men man då eller man priser kanske få höra massa dynga hela tiden, men jag menar det är ju något som har gått väldigt fel här, men alltså, det, det vill ska inte vi ska det var inte... Väl larmcentralen bara som Ah ja, precis, så han blir men... runtkopplad och jag vet mins att han är han är liksom trevlig killen som ringer. Han är fortfarande trevlig så här svenskt artig. Jag har försökt ta mig, alltså men han, han är rädd för sin mammas liv. Mm. Men hon dog väl. Ja. För de sått i eld på huset där vem det nu var. Ja, hur det nu ja det var. Jag får mig alltså en då. Ja, det var jättefint. Jag lyssnade på det mm. också. Det var ganska länge sen. Men ja, men inte glida. Ah, så, nej, nej. Eh, äh, visst jag jag tycker det här är en bra idé. Frågan är väl om det är ekonomiskt rimligt tyvärr särskilt med dagens extremt ansträngda budget och eh, landsbygden är ju svår att täcka eftersom det ofta är stora avstånd och så där. Men men jag menar motionen i sig är ju bra. Det är väl eh, Men landsbygden har ju såklart ofta åtminstone är samhällen mindre samhällen som finns någonstans i närheten och mm. och då som sagt kan ju det här var någonting som är bra och då ser det då får vi ju tänka också vi kan ju inte tänka ur hur det är nu utan det här skulle ju Nej, om på om Sverigedemokraterna styrde så då skulle det ju såklart finnas mer pengar och och jag menar det här skulle ju betyda också ytterligare en en plats som polis eller två mm. Mm. och det är ju Ja drömmen är att vi har ju jobb så ja, nä men drömmer ju att alla samhällen förutom de pyttelpyttel små har någon att vända sig till, inte bara om det blir farliga saker utan alltså en men, en länsman helt enkelt. Ja, alltså någon länsman som man kan vända sig till. Mm. För det är bra på jättemånga olika sätt. Det är bra också för för alltså att att samhället känner att att de har alltså personer i samhället känner att de har en ganska nära kontakt med med polis polisen som Jag som symbol nästan för nu jag ser ju aldrig poliser längre man extremt sällan man ser poliser patrullera till exempel man ja. ser bara någon, någon eh, polisbil blåsa förbi brand med blåljusen på och och träffa mycket poliser tror jag är bra på många olika sätt att man man lär sig ju liksom lita på polisen mer och och man känner sig trygg och så vidare och så vidare. Ja, jag kan meddela att en eh, eh ja, jag kände inte den personen väl men en kompis gjorde det fick greja på att den personen hade kört utan körkort i 20 år. Mhm. Mm och till och med jobbat med den när han var tvungen att köra bil. Mhm. Då säger ju inte jag... eller hur mycket poliser alltså det så det handlar ju bara om de som tycker att oj ja men jag ibland blir stoppad flera gånger. Ja men mm. då har du ju bara extrem otur mm. eller vad man ska säga. Jag har inte heller blivit stoppad när liksom. Att, nej. Nej. Så att det men jag, men jag har körkort. Ja okej. Okay. <laughs> men ja, men i alla fall vi hoppar vidare till nästa då. Eh Kent Ekrot igen men även nu Björn Söder med flera i SD vill förbjuda religiösa bönutrop från mos moskéer. Förbudet mot bönutrop ska gälla samtliga religioner. Därför ska polistillstånd sökas om en religiös grupp vill framföra budskap på offentlig plats. Slutcitat. Ja, vi vi, vi vi vi har tappat detta. Det var inte så länge sen det här var var ett nytt fenomen i Sverige. Jag vet jag hörde ett program om det. Mm, ja, alltså det är ju det sägs ju så att vi vill inte ha ett sånt störande inslag i det här väldigt aristitiska landet Sverige. Vi Men då säger jag som alla nötter alltid säger, ja men vi har ju kyrkklocksringningar. Vad säger du då? Ja, alltså om vi säger så här då, alltså jag det är ju inte något jag stämmer på för det är så jävla diskret liksom, men eh mycket mer diskret än någon som står och skriker för full hals men om vi säger så att om det skulle krävas att ja men det ska förbjudas för att även bönutrop ska förbjudas okej okay, mm. gör det. Mm. mm. Så att det är inte mer med. Ja, och det räcker precis, det där kan väl mötas på jättemånga sätt. Man kan väl möta det genom att säga att ja fast Sverige är ett kristet land och, och kyrkklockors ringningar är inte, det är inte så mycket en en så religiös grej som att det är mer ett kulturarv vi har. Mm. Eh sen kan man också argumentera som att jag bara får vi tillåt till klockringningar om man inte gillar det så får man inte tillåta andra grejer man inte gillar. Det är också Nej väldigt... och sen jag menar just bara faktumet att ens jämför det att en klocka klingar lite mot Precis. att någon står och skriker att Allah är största Allah ibland bla bla bla och kommer i ett skönhet. Ja, det är det, en klocka säger inte så mycket. Ja men sänker jag också känner inte känslomässigt och det här är som liksom, inget argument jag tycker de han ska argumentera med känslor men, men när jag hör bönerop så är det, det för mig är det är förknippat med obehag alltså mm. ett, ett när man är utomlands kan det vara lite mysigt och exotiskt och så där men här i Sverige upplever jag det verkligen som ett en maktdemonstration. Och det ja. det har ja, det gillar jag inte. Men det det är bara en, en personlig grej jag känner honom så ska jag så. Mm. Ja, nej det var det var jag är det ja. för detta detta här ja. också kallar det skjuta förslaget. Men men här här kan det bli lite svårt. Här kan man förstå att det behöver kanske diskuteras lite fram och tillbaka. Kent igen då. Han är populär här. Kent Ekerot eh misstror att ensamkommande flyktingbarn är barn under 18 år. Därför vill Ekerot införa rönken av tänder, handleder men eventuellt även andra nya metoder som har ännu större tillförlitlighet. Åldersbestämningen ska omfatta alla som påstår sig vara under 18 år eller av andra påstås vara under 18 år eller som av andra anledningar antas vara under 18 år. De som vägrar eh, att genomföra undersökningen ska få sin utredning avslagen och personen i åga ut eller avvisas. Ehm um, och det tycker jag att ehm uh, um, ja för att jag menar det minskar ju risken att människor som uh, egentligen inte är i stort behov av skydd mm. och verkligen behöver komma hit uh, utan bara liksom kommer hit och vill söka sig ett uh, ja en högre standard för sig själv och sen ta hit hela familjen och så vidare. Alltså det minskar ju risken för att det sker att man helt enkelt kan ljuga sig in i landet. Ehm um, och det innebär ju såklart en jättestor kostnad som sagt. Det är ju anhöriginvandringen det är en största invandringen vi har och mm. och hur hur ofta är inte det på grund av just det här, på grund av att man inte kan eller kan kan man men man vill inte göra det här. När åt en sån här motionen ska väl läggas. Jag menar jag får inte köpa sigaretter om inte jag kan bevisa att jag är 18 år. Mm. skäl då komma in i ett land med allt det här innebörd på så många olika sätt då då då läggs det en motion att man kanske borde kolla upp det här lite noggrannare. Det enda jag tycker är lite konstigt med den här motionen är ju eh den ska omfattat alla som påstås att vara under 18 år eller av andra påstås att vara under 18 år eller som av andra anledningar antas vara under 18 år. Jag menar om någon tydligt är 5 år gammal, nu kommer du ju inga kommer det kommer ju inga riktiga barn. Jag tror man kan säga det. Jag tror, jag tror inte det kommer några barn. Alltså jag tänker ju barn, är vad då upp till 12 år kanske. Sen blir man ju någon ungdom. Jag tror det är, ja men extremt sällan därför att det kommer att det faktiskt kommer barn och och det här kanske blir en en dyr sak att göra kan man ju tycka. Men å andra sidan alltså en och en, bå costar inte att släppa in en person som inte är inte 18. När som är skolgång och med sjukvård och med, med med bidrag och så där så det här får ju vara värt. Och givetvis om om man vägrar går jag med på den här undersökningen så blir det bara rakt ut givetvis och det här är också man pratar mycket om signalpolitik det gör vi också. Det här kommer ju ta ganska fort att mm. shit Sverige är du inte under 18 där eller till och med är du är du över 15 så är det risk att de kickar ut dig. Lägg inte de här hundratusen på flyktingsmugglarna och åk till Sverige. Ja, det här är ju ett steg i liksom att minska. Det är ju det vi måste göra. Minska risken för flyktingsökare ja, ja, så att säga. Ja, men precis. Håll reglerna. Håll lagarna. Har vi en sån här lag som gör att det är du under 18 ska du behandlas på ett visst sätt? Och givetvis måste vi se till att personen är under 18. Det är ju en självklar grej. Mm, ja, och just jag menar, bör tillägga som sagt. Vi har nya lyssnare som kanske inte alls är speciellt insatta men... Jag vet inte hur mycket ni har läst tidningarna men ofta när man läser tidningarna och det är bilder på de här flyktingbarnen så har de skigg stubb och vissa ser ut att vara ja i våra åldrar i princip ja. utan att skoja alltså det är mm. ingenting vi säger bara utan det är så att jag menar det finns all anledning och faktiskt liksom följa upp det här. Och jag förstår inte till och med om man om man enas om invandringsburman. Ursäbodar man var för detta för att varje person som kommer in som är över 18 tar ju platsen för någon som är under 18 om man säger så. Så vill man verkligen brinner man för de här då så kallade ensamkommande barnen som gör ju nämligen så de är väldigt sällan ensamma och de är väldigt sällan barn och, och de är typ ju... väldigt sällan flyktingar. Ja, ju... kan, ja men det är det med, så kan man ju undra då. En 7-åring. Ja, men det finns ju Hur inte. ja men hur nej men allvarligt, hur kommer en 7-åring hit om det inte är via eh liksom eh, kvotflyktingar då som väljs ut och tas hit? det då är det, är det ju ganska kan det ju såklart vara personer som är 7 år till exempel. Ja. Men hur ska en 7-åring utan sina föräldrar eller då någon annan alltså som kommer ensam och säger ensamkommande? Hur ska en 7-åring ta sig ifrån Mellanösten till Svängöya nej, ja, ja, nej men det händer ju inte alls mm. inte. Men ändå är ju också där herre herre är ju herre ju propagandan som värst. Det här är en sån sak. Kan, kan ni tänka på om när det rapporteras i ja men till exempel rapporterar Aktuellt eller TV4 om ensamkommande barn så är det nästan alltid i bakgrunden. Brukar de brukar ha någon sån här grafik. Ja och det står det små söta tjejer där med med flätor. Mm. Och det givetvis förmår man ju den här eh jag blir undermedvetet tänker mig att och det är det så jag tänker mig barn ensamkommande barn ja men herregud det måste vi hjälpa kan jag av mig känna men sen tittar man på hur det egentligen ser ut och det är ja men som du säger vi ja men det är bara att nästan tänka själv så här tänkte jag om du inte har eh, pippi skattkista med pengar ändå vi säger du har inte det och du själv ska ta dig till Mellanöstern härifrån mm Det blir inte så lätt Nej, och igen, ja men naturligtvis hade jag med ljugit om jag hade varit i den här situationen. Ja, det är bara säger att du är 17 så kommer du in. Mm. Ja. Kan hoppa över allting. Ja, nej och det här är ju lite så ett jättefusk och och jag vet med eh, med Rit Wagner bland annat har skrivit lite om det här på sin blogg och, och en rubrik lyder så här. Och hon har mycket kontakt med Miggo då som han kallas som jobbar på migrationsverket. Och det är alltså 116 av 134 påstått minderåriga bedömdes inte vara minderåriga där så 86 av de som sa att de var under 18 var inte det. Och då är det ju jättemånga de övriga 1072 har inte ens åldersbedömts. Nej. Så poängen med det här är att ja, det är en bra idé. Ja och det problemet här det sjuka med detta är att som sagt att det behövs lägga en motion om detta att det här är inte är inskrivet i Sveriges lagar redan tycker jag. Eh men Jonny Skallin då från SD han vill införa ett poängsystem för invandrare utifrån en rad kriterier som alla bygger på invandrarens möjligheter att på ett effektivt och gott sätt komma in i samhället med liten eller ingen samhällskostnad. Det är alltså möjligt att Sverige om man tagarna så önskar genom att ställa högre krav på invandrarna också minskar samhällets och människors pris för ett för ett ineffektivt mottagande. Eh mm. det här är ju också en sån sak som då såklart minskar risken för lyckosökare som bara vill ha högre standard mm. och då lockar det ju såklart de som faktiskt ja men de som faktiskt vill bli en del av Sverige och vill bidra till samhället och bygga Luka. upp Sverige. Ja. ja. Så att ja, det ja precis det här blir väldigt komplicerat kanske exakt hur det här ska gå. Man kan ju titta till liksom på hur Kanada gör. Kanada har så många mångkulturella vurmare tar upp som exempel ehm för det är fantastiskt det med mångkultur och invandring, men de har ju visst len absolut ingen koll för Kanada att ganska hårt system där man tjänar poäng då på jag vet inte detaljer. Men till exempel om du brå på ett språk får du poäng för det och den höga utbildning får du poäng för det, är du ung får du kanske poäng för det. Och kommer du över en viss gräns då så släpps du in i landet. Mm. Eh med ganska hårda krav då på på att sköta dig eh och jag får mig att var det inte Kanada som som utvisar en person som var född i Kanada. De måste alltså så hårda eh på är du brottslig och och dina föräldrar är födda utanlands så kan du åka åka ut. Mm. Så jag tycker det här också är också en väldigt bra idé, men det här känns ju väl alltså det här ligger ju långt långt in i framtiden, men men skulle vi ha ett poängsystem, ett ganska hårt poängsystem, då skulle vi faktiskt kunna börja göra detta som alla pratar om, det vill säga tjäna pengar på invandring för det är möjligt lik de här klyschorna om att ja men då slipper man ju gå i skolan om du liksom om man kommer i den 20-åringen kan den personen bara arbeta direkt så är det ju inte med den invandringen vi har. Nej. Mm. Med ett poängsystem kan vi då faktiskt tänka sig att en person kanske läser svenska i hemlandet, kommer hit, ja du kan svenska hyfsat, det är två poäng. Ja, du är tandläkare, tre poäng. Eh, ja du har 100.000 sparat, det är två poäng. Välkommen in. Mm. Hur känner vi jättemycket pengar på den personen? Ja, eh och det, jag... handl det handlar ju såklart egentligen inte bara om att och att så att säga tjäna pengar på utan nej, nej. att det viktiga är ju väldigt viktigt att man ser att den här personen vill. Den vill verkligen bo i Sverige, den vill verkligen att vi att landet ska gå framåt så att säga. Mm. Eh Men nu inte. vet inte jag vad han har på poäng så det men kan ju även tänka sig ett minus system då så att jaha du vill ha burka på dig. Mm, det blir 7000 minus poäng tyvärr. Jaha, <laughs> eh, ja. du du vill du vet vad vad du nu kan ta dig. Ja. ja så det är ju sekulärt kan man ju ha på den första skylten man visar upp. Kent du var igen här nu Kent så han, ja, han gör inte mycket. Ja, nej han han skriver mycket Kent. Han ja, är på mig någon gång. Ja, ja nej men du bra och var aktiv men Kent skriver i sin motion att Sverige är ett land med stora integrationsproblem som hotar allas vår generella välfärd. Eh för att minska hotet mot välfärden måste vi anpassa vårt samhälle efter dagens realiteter. En sådan realitet är att det numera finns väldigt många i detta land som efter långt i det landet fortfarande inte lärt sig tala bra svenska. Ekeroth motionerar för att regeringen ska avskaffa rätten till skattefinansierad tolk eller andra former av skriftliga språköversättningar i vardaglig kontakt med myndigheter. Slutsitat. Ja, ja det alltså det här kan ju tyckas alltså det kan ju tyckas hårt först alltså nej, för hår, människor men jag, jag, jag förstår jo, inte jag, nej, nej, nej, nej men det är lite det men tänker också att hur ska det gå till och jag känner väl nästan att ja men man kanske ska se att det är en tidsbegränsning på alltså tolk hjälp istället då att att liksom man har för att ytterligare pusha att lära dig svenska så att man liksom har mm. att det, att liksom man man tar ju såklart upp alla fall enskilt och att de får en viss tid på sig att under den här tiden för att allt ska funka så såklart får man hjälp på sitt språk så så att det går men mm. men men sen då så vid en viss tidpunkt inte längre än det då ska du kunna eh och liksom då pratar jag inte om 7 år utan då pratar jag om liksom ett halvår kanske eller... eller eller som ja eller som det jag var inne på innan nej du får lära dig svenska innan du kommer för att bevisa att du men om vi tänker så här och jag vet jag vet att tolkar det ju en sån oerhörd utgift alla alla utgifter man kollar på är ju helt oerhörda men men tolkar är helt sinnessjukt dyra och jag har läst en hel del så här rättigångsprotokoll och det det står ofta så här väldigt konstigt vet att en av familj kan vara dömd för något bedrägeri och så är mamman där och mammorna har bott i Sverige 34 år men behöver tolk. Mm. Ja, nej det är ju helt då. Jag menar då det det visar väldigt också mycket hur segregerat Sverige har blivit där du kan leva i Sverige så länge utan att behöva lära dig svenska. Mm. Men här jag tycker nog inte att Kenta har tänkt riktigt hela vägen här för att säga att vi bara vi säger att vi bara nej nu rycker vi, vi rycker alla tolkar ni får betala själva. Ja ingen har råd att betala själv. Nej, då kan man ju inte kommunicera alls med de här människorna. Det blir ju bara ännu sämre och de kommer väl tyvärr inte flytta då för det. Mm, nej. Men i principen är det väl bra på något sätt kanske. Mm. Och i vet om jag har fått igenom det här poängsystemet och så vidare och så vidare och så vidare. Då skulle man ju kunna ha det till exempel så här. Mm. Då kan betala. Ja, det är klart att mycket av det här som vi Alltså man tar upp så här det det det är det är väl kanske man det kan ses som en, man kan se det som en spillra kanske att allting hör ju ihop med all säkerhet att att om det är i svensk demokratisk helhet liksom och kanske inte direkt sett till imorgon då men så så kanske ja men så kanske det blir mer logiskt men vissa saker kanske blir väldigt konstiga om man bara tittar på just det just nu. Ja men precis. Det är menar att tolkproblemet med tolkar är ju givetvis inte isolerat. Det är tydligt på något mycket större problem. Mm. Ja. Eh, äh, jag vet äh, jag inte om de här man, han kanske har tänkt till om man läser igenom hela motionen. Eh, äh, det vet man ju inte. Mm. Men det orkar vi inte göra nu. Nu mm. nu nu dömmar vi det här fotbollätt. Ja. <laughs> det måste säga intressant innan vi går vidare. Det här det här blir ganska det är ganska roligt att dagens arena då som skulle visa de 11 10 sjukaste motionerna. Egentligen visar ganska bra på de största problemen vi har i Sverige med invandringen. Mm. Det var nog inte riktigt det de hade tänkt sig. Nej, nej, nej, det beror ju på hur man ser på det, men det, samtidigt så känns det ju lite som att de skriver ju såklart en del saker lite på ett sånt sätt så att det ska uppfattas som extremt ja, men och muffig. De har misslyckats fullständigt med detta, hon, hon, hon som har skrivit, jag vet inte att det är en hon, jag vet inte, borde ju i alla fall ha skrivit någon egen kommentar om att vrida det till något sjukt, för jag tror mycket få som läser detta tycker att, att det här är sjuka motioner. Mm, men det är lite i egna formuleringar och sen kommer in på citatet och så vidare som såklart kan vinklas lite åt ett håll känns det mm. som men kan inte ge krot. Ja, mm, han han skriver <laughs> ja, han när han skriver här eh och Björn Söder eh de vill förbjuda religiösa attribut för poliser. De skriver i sin motion att en polis i slöja signalerar att polisen är mer än bara polis och att den också hyser andra lojaliteter. De skriver att eftersom detta är ett avsteg ifrån svensk kultur och polistradition och för att slöjan kan väcka fruktan och misstanke hos någon som till exempel ursprungligen flytt från ett annat land där statens våldsmonopol och religiösa förtryck går hand i hand. De frågar sig i motionen om en person som är exå extrem i sina åsikter att den inte kan finna sig att inte bära en religiös symbol verkligen är passande som polis eh, från första början. Mm. Ja, ett jävla halvallo eh, när kandidat ha vart. Var det ett två år sen när Sveriges första polis, polis med slöja eh hon satt ju i lite olika tv-soffor och berättade. Och då kände jag lite så här, ah men liksom skit i det, det är ju bara ett klädesplagg. Men det är faktiskt inte bara ett klädesplagg för att det är en religiös symbol jättemycket. Fårst man missle eller inte? Det är att likställa med ett kors eller en eller, eller vad man vill. Och det är, jag vill inte veta om den polisen jag träffar är muslim eller inte för att den personen är polis. Mm. Och sen tänker jag men nu kanske jag är jättefördomsfull här, men säg att jag hamnar i konflikt med en muslim och det på något sätt står ord mot ord. Kommer det då två poliser som jag tydligt kan se delar hans tro skulle jag känna att är äh, det här känns inte bra helt enkelt. Nej. Lika lite eller kanske inte lika lite men jag skulle inte heller gilla en polis som har ett gigantiskt kors till exempel eller andra religiösa äh, utsmyckningar. Utsmyck Nej, alltså det är klart att de de de ska, det de ska visa utåt och stå för det är ju liksom att vara poliser i Sverige och jag jag menar jag vet inte liksom eftersom jag har ju väldigt alltså jag som ni vet inte mycket för religion och och och då om jag ser en polis som har en turban med, med en polishatt längst upp mm. liksom för mig så så blir det lite som att ehm um, Nej, <laughs> men det får jag, jag med. Är, det jag tycker jag mig är väldigt konstigt att det här kan tillåtas för, för du får ju inte ha kors som polis givetvis. Du får ju inte visa den religion. Jag vet inte hur det där slunkit emellan. Polisen är en helig grej som man inte <laughs> helig är helig hur lite ironiskt du säger. Polisen är helig på det sättet att de ska ju vara neutrala. Mm. Mm. Så jättebra motion. Mm. Eh Kent tekerot. Det är han eh, Kent, ja, från Sverigedemokraterna. Ja. Eh, nej, vi skojar nu, men det är som sagt som sagt, det är jättebra att han är aktiv och, och gör så. Nej, menar men, alltså, jag inte så, så. men det är ju bara positivt. Han är ju väldigt flitig Kent om nu det ja. rör förlåt, vi ska göra givetvis vi också det du gör. Eh, vill införa lagändringar när det gäller att registrera intagnas ursprungsnationalitet eller deras invandrarbakgrund. Statistiken ska registrera andra generationens invänder och att Sveriges olika myndigheter ska ges direktiv att samla in sådan information. Det här för det första så känns det ju här som att att det här är typ 300 ord eller 300 3000 ord längre egentligen någonstans för att det, men jag vet inte men... det här känns Nej ja, men jag tror det är ganska enkelt. Det jag vet inte när vi slutade för statistik i Sverige på på ursprungsland och så där, men jag får med det åt typ 75. Och jag tycker det är jätte dåligt för jag jag vill kunna se tydligt att är det så att finnar är väldigt överrepresenterade inom trafikolyckor så vill jag veta det. Jo, men alltså jag menar att det står i det här står ju Kentek och bla bla bla ursprungsnationer invandrar bakgrund och sen är det punkt, sen statistiken ska sen kommer citat igen. Mm på det sista då det här med registrera så jag menar vad har sagtts mer tänker jag, jag liksom Nej men jag tror väl fångat andemeningen här. Och det här är ju säkert all, alla ni och jag som sitter och försöker leta i brottstatistik och försöka få fram något naturligt svar där vi vet hur svårt det är för att i många fall så registreras det inte. Det registreras egentligen bara om man är utländsk medborgare eller inte. Ja och jag tänker ju liksom då på att ja det kan ju vara bra ju om man ja men som vi har tagit upp förut då som det är att att om man säger extremism mislamism och så ofta är starkare i andra och tredje generationen. Mm. Ja men det att att liksom föra något register och se då i i, i det jag menar det skulle ju vara bra då ser man ju tydligare då kanske men just hur det sprids den här extremismen mm. kanske om man kan ha någon statistik om något slag så det men det här nej, men det känns förstås, ju om... i det i det här Sverige där pratas så mycket om att nej det spelar ingen roll om du är född här eller inte det spelar ingen roll vilka dina föräldrar är. Nej nej, men spelar det ingen roll så kan vi väl lika gärna sammanfatta det. Alltså det är ju samma om det skulle bli säg svenskar plötsligt är jätteöverrepresenterade inom ja gruppvåldtäkter så så vill man ju veta det så man kan göra någonting åt det och lokalisera problemet. Mm. Ingetvis. Eh ja, ehm nej men så det var väl om man tänker också prata om saker och hur det ska kunna genomföras och så vidare och så tänker ju på oj vilka reaktioner det blev på Reva till exempel mm, ja. så att jag menar det är ju där det, det, det ligger ju inte imorgon klockan 2 ja. direkt men ja, men det, ju, äh, men det är ju en ganska lätt teoretiskt sett i alla fall en lätt lagändring. Jag vet inte om man måste in och pilla i grundlagen och det är ju väldigt svårt, men det är ju enkelt bara att man man börjar man börjar skriva in i riksdag i alla fall kommer det från helt enkelt. Eh äh, Kent Ekerot och Björn Söder vill höja de fysiska kraven vid intagning till polis och brandkårsutbildning samt ett prov i svenska och krav på högskoleprov, kvotering ska förbjudas både av kön eller invandrarbakgrund och dessutom ska polisen förbjudas att ta kampanjer för att locka minor minoriteter eller ett visst kön i rekryteringssyfte. Mm. Ja, jag säger gå tillbaks till det som vi alltid har haft att man går tillbaks till det som är det säkraste. Med andra mm. ord, de bästa, som är mest ja. an, de som är duktigast, mm. de som är har bäst fysik, okej, okay, där rök jag, men <laughs> Ja, nej men de som har bäst fysik, de som är bäst helt enkelt. Måste... Där ska man ha grädden på moset så att säga. Mm, mm, och och det säger ju sig själv att jag menar jag vill bli räddad av en person som klarar av att rädda mig helt mm. enkelt. Ja, men nu har de gjort tvärtom då. De har ju drat ner och kvoterat och sen är ja. det som som lök på laxen om nu ska hålla sig med såna läget <laughs> så eh, har man ju strukit nu språktestet som jag förstår det. Vilket är helt vansinnigt eh, för jag vet inte om om varför svårt språktest i menar kan du bra svenska så kan du bra svenska. Jag tror inte det var extremt svårt. Nej. Och sen precis som du säger, man man testar folk jättemycket och så tar man de bästa. Mm. Ja. Som finns. Mm, ja, det det med att att låta politisk korrekthet gå före människors liv mm. ja det är helt vanskeligt eh, ja då har man ju gått några steg för långt kan man ja, ju säga och jag tror att, att minoriteter då på något sätt ska hjälpa liksom att har vi fler kvinnor eller har vi fler svarta eller vita eller gula eller muslimer det är inte det, igen då polis ska vara polis och jag, jag tror verkligen att visst det finns alltid arslen inom polisen som i alla andra yrkesgården men jag är rätt säker på att generellt så är svensk polis otroligt bra alltså Mm, förvånansvärt bra. Speciellt Vikingpolisen på Youtube. Ja, just det. Jävlar i namnet. Han, han han kaxar man inte med, men Nej. eh nu går vi vidare till några ett par andra namn. David Long och Mikael Jonsson. Eh det här är det sista då och det här är en ganska lång grej, men jag, jag läser den. Eh Socialdemokraterna vill förbjuda dubbelt medborgarskap. Eh med en fortsatt massinvandring kommers småningom hela kommuner få en befolkning som till övervägande del utgörs av invandrare, vilka till stor del kommer vara utländska medborgare. Detta kan i förlängningen leda till att utländska medborgare utan känsla för svenskt samhällsliv, svensk kultur och svenska traditioner utövar en betydande politisk makt i Sverige. Detta är inte rimligt och måste därför åtgärdas us Medborgarskapet ska också villkoras enligt David Long och Mikael Jansson. En utländsk medborgare som önskar få ett svenskt medborgarskap bör avkrävas en ed om att han eller hon svär trohet och lojalitet till Sveriges konung, svenska staten och den svenska nationen. Vidare bör den sökande genomgå en medborgarskapsutbildning och godkännas i språktest, kunskapsprov i det svenska språket, svensk kultur och historia samt bedömas bli en tillgång för Sverige slutsetat. Alltså nu nu nu nu det här är så känns jobbigt mm. att säga men jag måste vi ska prata om allt det här men jag vill bara just ta det här med Sveriges konung. Mm. Vad gjorde han nyligen? Vad har gjort nu? Tungen han eh, som du kanske hörde han gratulerade ju palestinerna mm. på eh nationaldagen mm, mm, mm. och som ni vet så har ju så regering har gått ut och erkänt Palestina. Mm. Och det här kan man väl då också se som ett erkännande kan man väl ändå säga. Så att ja men det och det här är ju egentligen inte den enda grejen utan jag menar kungen följer ju med politikerna så är det ju bara. Så att ja. jag menar han han alltså det här känns som jobbet för jag, jag jag tycker ändå det här med att ja, liksom man föds till kung och drottning och så vidare och så jag menar att det går i i släkten då så att säga. Mm. Ja, ja, det tycker jag ju men samtidigt jag menar jag nu när när när man ser att de de tycker likadant. Mm, mm, mm. Då då då då känner jag redan då att jag har lite svårt för allafall vår nuvarande kung. Jag jag är inte så sugen på att svära trohet och lojalitet till någon till någon individ. Däremot kan jag gärna göra det till till den svenska nationen, men kanske inte heller till den svenska staten med tanke på hur de håller på, men men absolut jag skulle gärna svära trohet till den svenska nationen alltså. Jo, men som Minna... sagt bara sticka in så att jag är ju för monarki, det är jag liksom, men ni förstår vad jag menar att jag tycker det är jobbigt då och höra att kungen liksom Är du för monarki? Ja ja. Ja. Eh men om vi ska ta och kommentera det i sin helhet då jag vill bara lite kort ja, upp det där men jag vill försöka lite bara. Va? Jag eh var ska vi börja det här var långt. Hej. Ja <laughs> alltså det här med dubbelt medborgarskap jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tycker. Jag kan väl inte om man är till exempel politiker kanske inte annars om man är polis, jag vet inte. Och helst ska man inte ha något dubbelt medborgarskap eh för germaner kommer till Sverige och vill bo här så får det väl vara så men men det kan mycket väl finnas situationer där man behöver ha dubbelt medborgarskap. Jo faktiskt. men som sagt är man politiker och allt sånt där men då är det ju då är det ju bara självklart mm. liksom att jobbar man för eh för jobbar för Sverige helt enkelt vilket tyvärr inte många politiker gör men eh mm. då då är det ju klart att man ska vara svensk medborgare och och ha Sverige som fokus såklart. Men jag tycker ju att det här medborgarskapsutbildningen är en jättebra idé. Språktest, kunskapsprov i svenska språket, svensk kultur och svensk historia. Mm. Och här kan ju man ju rätt då bara gnöla om eller man kan lätt börja gnöla om att nej men vad då svensk historia och svensk kultur. Det, det blir Ja men jag en, säger symboliskt kan det liksom att ha nu ska jag bo här då då måste jag lära mig väldigt mycket om det här landet och, och hur svenskar är och hur det funkar i Sverige. Men jag står i kö och med liksom med alla såna här saker. Ja men istället för att prata så mycket om Eh om man säger kulturjäntar så är det ju viktigaste egentligen att trycka på värderingar. Ja ja men jag precis och visst det kan bli svårt och kanske sätta fingret exakt vilka svenska värderingar man menar och så där men det finns ju saker som där Sverige skiljer sig mycket åt från säkert om man kommer från Iran eller Irak eller eller något sånt här land så så är det jättemycket som skiljer sig och även förstår ju samhället fungerar förstår hur det är med lagar förstår hur hur man ska förväntas behandla kvinnor alltså verkligen vräka på med alla de här reglerna. Ja, och sen bara egentligen det här ja men som vi tar upp där med medborgarskapsutbildning. Hur skiljer det sig från USA till exempel? Åsäkert med många många andra länder. Men alltså det, det är, är, det är ju så det är och och det det är ju ingenting konstigt men i mm. Sverige är det ju såklart konstigt. Eh Ja men symboliskt då i det här tycker jag också att det ska vara en liten ritual som man har i USA där man verkligen välkomnas in i ett bra nu har du klarat det nu är du välkommen till samhället för nu vet du vad det är som går med i en klubb nu vet du reglerna du vet vad som förväntas av dig mm. och då välkomnar du med öppna armar och kommer er det alla chanser. Mm. Så hur ska vi summera det här då? Vi säger väl att det mesta ja, är ju Det, det gillar du väl rakt av va? Nåt sånt. Ja, alltså det det var ju vissa saker som kanske inte är så logiska i alla fall i dagsläget och så vidare och mm. vissa saker som kändes lite urklippta och så men i överlag så så sätter vi väl en godkänt stämpel på det här. Ja och jag tycker som sagt det här är väldigt underligt för jag Jag förstår inte vad de här journalisterna har gjort för att om man går igenom alla motioner som är ställda, visst måste det finnas konstigare motioner än detta. Motioner är ju lite, det kan ju läggas lite hipp som hopp. Men det finns ju jag googlar faktiskt lite innan på grammet och, och till exempel man kollar Miljöpartiets konstigaste motioner. Det finns ganska mycket roligt där att kolla och säkert Vänsterpartiet och all, alla alla partier. Mm. Ja, och så ska man ju komma ihåg det här då att, att motioner är ju det är ju alltså det är bollet förslag som en enskild individ kan lägga lite lite hur som helst för det är ju inte på något sätt någon någon tung så här lagförslag eller någonting som hela partiet kan känns nödvändigtvis stå bakom ja du Konrad klockan börjar bli mycket i våra våra lite mer avslappnade bonusändningar brukar ju ofta ske så här lite ja. lite sent på kvällen ja, så jag, jag tänkte väl att vi skulle börja ta och gå och lägga oss eller på så att säga men en ja, så sak... jag tycker jag tycker det var skönt att gå tillbaks till lite för vi kanske antar lite mycket själv självklara saker du och jag saker mm. som du och jag tycker vi har pratat så himla mycket om som det här med tolkbehov eller som ensamkommande flyktingbarn och så men det är ju inte ett problem som har försvunnit utan tvärtom det har ju blivit mer mm. mer aktuellt så det är skönt att gå tillbaks lite till de här gamla argumenten igen tycker jag. Eh men jag tänkte ta upp en nyhet här på slutet och det blir ju igen då det blir ju en rolig nyhet tyvärr eh som vi gärna vill men det blir en ska jag säga tråk tråkig god nyhet ehm det låter kanske lite konstigt men jag tror att det blir lite mer logiskt om jag berättar det här. Den 20 november 1970 plockade Jimmy Allen Williams från Oklahoma i USA upp sina två vänner i sin nya ljusblåa Camaro från 1969. Han sa till sin familj att de skulle titta på en fotbollsmatch i en närliggande stad. Och efter det så såg inte familjen Jimmy eller hans vänner igen igen för att bilen med tonåringarna de försvann den där natten och polisen de lyckades ju inte heller finna tonåringarna då men 40 år senare däremot när polisen testade sin sonarutrustning i en sjö eh, som inte låg allt för långt ifrån staden som tonåringarna då skulle till så hittade de av en ren slump något som sen visade sig vara just den där kameran med de där tonåringarna i Och grejen var att bilen låg ju inte än speciellt djupt och eh Jimmys bror Gary han berättade att han några år efter Jimmys försvinnande då åkte båt i just den där sjön och var alltså så nära sin brors grav utan att veta om det. Han sa så här, jag kunde ha nuddat taket på bilen, så nära var jag dem slut citat. Ja, ja, så alltså med en tråkig god nyhet menar ju då att det är såklart väldigt tråkigt och tragiskt att det hände men det är ju en god nyhet då att familjerna äntligen fick klarhet gällande då vad som hade hänt. Mm. Men det är ju helt otroligt att ingen hade märkt det tidigare för men det sägs ju själv om de åker en båt och den kan alltså de kan nudda taket då ligger den inte i Ja, ut. precis, ja. Och låg så i 40 år. Så att mm. jag jag tyckte det var en lite speciell nyhet där så jag ville eh ta upp den som ett mm. avslut här. Mm. mm. Ja, nä som så vad ni kommer jag att tänka på nu, vi måste bli bättre med de här riktigt goda nyheterna. Det mm. hade vi tagt vi avslutade med. Mm, ja, det, och nu det så blir ni ju lite lättare att hitta goda nyheter faktiskt. Ja, det börjar ju gå åt det hållet så att ja. Eh och en jättejättegod nyhet om allt går som det ska då som sagt, den kommer i på lördag. Ni sitter väl och ja. väntar. Mm. Ja. Det tycker jag ni ska vara lite spända inför. Ja. Eh, jag har ja, som sagt Ja, men kul sagt. att ni lyssnar. Ja, eh det är ju det mörka Sverige. Ja, det är mörkt nu och vi vi har nattmössen är redo här så att eh, tack och god natt på er gott folk. God natt, god natt.